у барі «За квартал» теж було непогано. Там ставили правильну музику. Досі, гнаний бажанням спілкуватися, він познайомився з одним чудилом. Яків поцікавився, що за один сидить перед ним. «Я – Бог», – сказав чувак. «Але можеш називати мене Джеком». «І давно це з тобою?» – спитав Яків. «З жовтня». «З жовтня 2005-го», – уточнив Джек. І розповів історію про те, як повідомив цю новину своїй дівчині. «У мене дві новини», – сказав він їй. «Хороша і погана». «Давай з поганою», – сказала вона. «Тебе не існує», – сказав він. «А хороша?» «Я Бог». Яків подумав, що правильно вчинив, переставши ходити до Яни. Він стомився приходити до людей з поганими новинами.